Aztokada asteuntan, guri ikatiarekin, jonen gira alderat. Untsa ez hautzen dugun guri ikatiarekin hotelore elkartearekin dugu itzordua. Itzordu berezia, ala ere, aurten behogoi urte, ospatzen baititu, kultura elkarteak, eganen dugu, eta lehenik hainbat gauza aipatuko ditugu asteuntan, baina nola ez sohtzearekin uh, asiko gira, eta sohtzearen aipatzeko, sohtzaile eta bat, gurekin Filipe Goiatxe, egunon? Egunon. Zurekin, Filipe, beraz, duela berrogoi urte, nola sortu zen elkarte hori? Be, Dela berrogoi urte, berda, orduko, orduko erriaren uh, uh, mollaketa ipatu, uh, errian zen bakarri, bi, bakarrik uh, elkarte bakar bat, uh, intalat zaitzen zena, sortu izan zena, bigaren gerlaren ondotik, or, be, ta mila behazion, ta uh, eta milabeatzeun, eta berroita zometetan, eta parrokiak, orduko parrokiak sortu zuena. Eta elkarte horretan, ziren lausail nagusi, bazen pilota, klika, pesta komitea, eta rubia, edut tanoi eta amalago mostean sortu zena. Eta gu, eta ni bereziki, talde horretan elkarte horretan barne nintzen, rubia nahi barne nintzen, eta beste gu izanako batzu, ikastolako burraso, bandenetaik, eta es, eskoal munduan bizikinena orduan jodanik. Eta, genin, gara, jurtetan, no? eta, e pentsatuen larogoi ururtetan larogoita bizpa hiru urte hogeetan. Kultur zain bat sortzea instalatzko elkarte horren barne eta proposatuginen beraz sailori sortzea onartua izan zen eta hasi hasiginen beraz be, eskolaala pixkata aipatzen, garatzen erabilpena ere sortzen, eta nahi genin, kultura ere sartu intalatzen egiten ziren ekintza horietan. Eta e, fite sartu e, bezein laster erganezake e, zaitasunak ukan genituen urduko e, buruzagiek ilan, zerren eta e, haipatukutut lau la, kasu, e, pesta komitean eman dezaun e, idei agenin, piskat, e, Eskual kultura, eskual musika, eskual kantuak ere sartzea, eta proposatu ginoen. Hor daltzaldiak egiten ziren, etzen hori bezala kontzerturik eta kantalik, eta kantalik batzu bat ziren. Eta proposatu ginoen, hauzo erriko txurrutia talea ekaraztea beraz laumbataik ilan. Eta nola bazen aira zena musikari zena hor eta hau zautzen Eta eza boro bilbat izan zen uh, talde horren ekagazteko. Guai, uroski, horlako uh, uh, gauzaik ez da gehiago gertatzen, baina garaia hartan gertatu zen. Eskuararen gatik? Politikarengatik ere zen gatik ere. Arazo politikoak bazirean garaia hartan, lanoko jurtetan, bon, denek badakigu, ze, ze garaia zen, uh, frango garaik gaur Eta hori gu... Uh, de, gutarteko eta gure lagumatzen gehiatu ziren borroka hortan, eta horrek balu bide importantzia ezaboro bil hortan, eman dezaun. Eh? Eta hor, bon, izan zen lehen haustura bat, erantzen, bon, gure artean daipatu genin, bon, segitu genin arde, eta um, izan zen ere bai euskarari kanpaina, Eta biziki untxa abiatu zen, kampaina hori, elkartean ere intalatzen elkartean parte hartu zuten, hori zeniz klikako diokolari guziek, musikari guziek, eba t-shirtta, bai euskalari ko t shirta emanik, egin atea lietan, eta bon, untxa hartua izan zen, bat zen adlako, hala, sendipen mat, toi duriz zerbait abiatzen dela, eta bon, Eta uh, bigarren uh, ekintza bat izan zen, kampaina horretan da uh, rubi uh, partidabatet antolatzea, eta bonpentsatiaginin uh, baigorikoer, eta baigorri talarresodan artian rubi partidat uh, antolatzea, eta bagintin lagunak baigorin, eta nire rubian hain nintzen, eta uh, proposatoginin hori beraz uh, rubiko antolatzailei, eta, uh, rubiko lehendakaria, intaratzeko lehendakaria zena ere garaian, ezza, boro, bilbat hori ezta da eginen rubian, hori lagasoron, eskolari kampanian barlean. Eta hor, izan zen, bigarren haustura bat, eta zinez hor bat, ez, eta jokolarien artian bat zen austura, lehendakari eta entrenatzailearen artian bat zen bat, eta entrenatzailea ados zen horren egiteko, eta rubi gehienak eran ezake. Eta eginginin, alede, e, izan ziren ostopak e, entxatu ziren e, e, hribizeraia estea, guk kesartzeko, eta bon, ada, e, biziki gaizki, nahiko gaizki pastu zen, alede, ahreman analitik e, intalatz bahnean, eta hori e, izan zen, e, ostura ondi bat, alede. Geru izan zen edo dantzana igin edo garatu, zen gehiago dantzarik, eskualantzarik eiten, eta aurren aurre bidez, eta engaiatu ginen, burra eta ikusi engaiatu ginen, ebe, gutarteko batzu, joaitea, azteazken goziz, Kurtsu emaiteat, uh, kurtsuak emaitea, hauren bila itea etxetan, eta haurak ekarztia, gihileat etxetan, eta hori segurtatzeko, burrasuak eta segurtatzeko. Eta biziki untsa uh, hasi zen, eta horre ikusita nola garatzen ari zen, eta indar bat hartzen ari zen, uh, ekin zauri e, burrasuari... Uh, uh, geita hasi zen bon, aste azken goizetan joanla zen, eh, garaai hartan katesima batla eta behartzela bertzi aurre katesimaati hori eta be a gure a kopublikkipia mekimekki begortu zen eta e, urtxikin nuen e, zen gehi augarik eta bon, erjan behar da orduko Ape internatzeko bruzailetatik batzela.. Eta beste bestehaustura bat hirugena. Oztokadak. Laugarren bat izan zen, iauteria, irauti garaian, nahi ingin, idei uh, kaskarotak berriz uh, sortzia, kaskarotak lagresoron izan ziren, uh, uste dut, mila behatziun, eta berroita hame sortzi, urte arte, doa, ma, uh, Eta gero, be, galduziren, eta, um, eta berriz sortu nahian, be, eseginen, be, jantzi egiten, e, lapurtar, uh, kaskaroten jantziak eta bon, gure, gure arteko, gure kile guziek lan orten aizan ziren eta ekipa politan bindu ginen, ez dakit, ginen hoita zonbeit e dantzali, e dantzakikasi eta bon, e pasatu ginen urte bat kasik horren prestatzen. Eta iaute egin, etxez-etxe etxez, e mili ginen, eta untxapa astu ziren, e Uh, harrera honaukan ginuen eta bon, eta hori uh, bizik konten ginen eta pentsatu ginen, ebe ara, bildu, egun hortan bildu diru ikilan, egin nendugu denak elgarrik ikilan eta lagunak, lagunak uh, komitatuz, ateralibat egoalera, otobusat hartuko dugu eta diru horrik ikilan, ebe, jantziak eta pagatuko, eta autobusa ere uh, pagatuko uh, gure uh, kulturzaileko kiregu zier Eta be hori egin ginarri, egin gino ere ne aterri hori eta eta gero be gilatekoan faktura ego ginarri ik uh, instalatira, nesa da dirua ikilan hori uh, antolatu dugu eta oipatu berda eta hor 3 zainak eta ez ez ezto pasatzen, dirua behar duzi guri eman eta guk era bakitzen dugu zer egiten den eta horita hau. Toro instantzen azken austura eta horren gurin, hori bon, ez da posible hola segitzea. Egan ez da, ez duzuela gure kultur nahin zuen artean eta eta eta erran gauzak argiki, ta orrizantzena lako, ba, ba hautut eta da ta utzi genuen kultur sail hori instalatzen barne eta sortu genuen hotelore elkarteabilak atur dena Gogoetak gogoetakekin tin, bon sei izan haseman, motelore bon, luda belaresoro hitza lareta soro, hotelore eta holako Atseman ginen horako izen bat, gero... Sista frango izan ziren, edo. Ba. Sista kortziren, egon, eh, aipatu ditut, baina baziren sista frango potoloak, e? Eh. Eta, eta hola sortu zen uh, hotelore uh, ladogo laueko abenduaren hamabian orkestua izan zen, hemen hil janean, nintxeko ondoko ostatian, hemen ostatuazen ordean, eta aprentzabrekoa tekin ginoen, eta hola sortu zen hotelore, eta boi badu, boi hori orte, hotelore Eta, gomitatu nahuzue, debrutegirat, justu debrutegia, debrute <laughs> ez da sepo baten eztat, eh? eh Erritziki infernu handizan da orten <gülüyor> ginerat, ari soron, debrutegia nahiz, badatzer behitaz, hor? Bai, debrutegia da, ba, etxe, etxipi izah bat, uh, aspaldikoa dena, ari eta debrutegia de, izena heldu da, iduliz, hemen hauzo, etxe mune nena, diabeak, orduko diabeak, basuten hemen, ebe, sakatzen zituzten, ebe zituzten, ...debuk edibuziak, gara, eh? eta deitzen zen, ala, debuteia itz hori bazen zen eta hori ere, be tore, hori kide ginen, uh, ginenek... Uh, ...besta, lagresoloko beste bat zuetan, uh, ez da, antzia utzi orte zen, baina ibili ginen, uh, nahi ginen afaldu uh, lagresoloko ostatu batean... ...igande uh, hatz batez, oidurazen bezala, eh, ordean. Eta duan uh, ostatu jatetxeat, uh, Marianian jatetxeat, eta han engar lehin, ginen amar bat, uste, ekin, ureko zeit, ezan uh, ez. Eta ez dutela ez zela eskidean ez alik, ezin em, dendelik emiteko, eta hori, ezin ez da posibli, ez hafaitea uh, eta dien ginen nuan uh, lilianeat, hori uh, tarteko bat zon jatelat, eta trago baten ezin erdzen, eta egine. Gineen, peiureka, berrigo, jain, eta eskandakoa, ni, eta bostpase egineen, eta ez du posibli, ez du muntatu lase egitzen ba, ahal. Berdi, zerbei montatu, bedaren zerbait e, be, erosi, eta debrut egiko ondoan gineen, ondoan gineen, eta egineen, etxe olita, bo, lo, erodian, eh, ta, hori, eta zahartuazen erodean, zaharkitzu, eta horriten baginu, elkartetxe bat, Piskat bat zoki gizan edo iten alginen, inez, ahola soktu zen debuteia remanetan sartu diabeek ilan. Eta ean, ean zuten, eta eta egin, eros egin in, elkarte bat muntatu horretako, bakotxak hainbeste diru eman, ez dakit bi urtez hilabete horoz hainbeste, eta, bon, eta eta eraikuntza berritu, gure moduan antolatu, entzatu ginen den negoziatzea, eta piskat altzenez, hau dintzen altzenez, auzoi beste hau zoi Ez lortu, baina nara, eta hola sortu da debutegia, eta hola zomiturte behantako zen, behar behar behar ba, zomiturte e sortia dela. Hotel horre jabea da, edo bada beste elkarte baldotua ejan duzu? Ez bi elkarte di da. bada elkarte bat uh, batzok egizan, bada elkarte uh, debutegia deitzen dena, eta barituena bere nahi gaudiak eta, eta kideak dira, da en edo debotegia den jabe. Asteuntan hotel loreeren begogoi juurtiak aipatzen ditugu lehenzatzean aipatu dugu nola sortu zen Filipegoi etxekin debutegian gira lagisoran eta beste denarekin izenak? Magso? Pe? C'est un Michel. Marie-Jo Peillot est un Michel, voilà. Eta zuek konatuko daukuzue pixka bat, or, beho goi urtez, uh, aratu natak. Zoin izan diren uh, nola garatu den elkaertea, eta zeikimen egin den kulturaz gain ere kirola, beinan nunbait ere eskukararen zabaltzeko manera izan, izanen, izan dela ezanen daukuzue. Ez dakit norekin hasi, bertin marri jo. Bondi, eniz biziki kirolaz arduratu, beinan gehiago beste kulturari buruz, ziren beste gai batzi buruz. Egin dugu, beha lehenbiziko urtean, pentsatu dugu jarrizko zubiko besta bat antolatzea. Jarrizko zubia da lagisoroko hauso batean. Nun baden uh, lehenko zubi eder bat, gure logo bezala hartu duguna eta tokia hartu toki hura nagin nuen pixka bat uh, lehenik uh, gure ganatu, zenta bisiki uh, haitz uh, ed bat zuen azpian biziki toki edeja baita? Gainerat, uh, ene sort, uh, etxeko ondo-ondoan dena eta Tokiora denek biziki uh, ederaatxe maiten duguna. Eta ebe pentsatu dugu Tokio hortan behar ginuela urtero uh, besta bat antolatu eta ere maiten gintuen jateko eta edateko behar guziak. Eta, eta han antolatu dugu urte guziz besta bat udan uh, denbora ederaak uh, emaiten e duelaik. Eta toki hartan antolatzen ditugu, komitatzen ditugu bertsulariak, musikariak, kantariak. Eta sekulako beste eder bat antolatzen dugu, eta hori atxiki dugu. Berrogoi urtez antolatzen dugu, udaguziz eh, ahizkozubian besta hori. Justu azkena, ez da inaspaldi gertatua, usta ilunakian, nola pastu da? Ah, beh, aurten bereziki oino ederagoz, eta aurten ospatzen ditugu gure berrogoi urteak. Eta sekulako besta edera antolatu dugu, izan dira behusailan bezala berzulariak, kantariak, e, musikariak, eta waiko e, bulegoaren e, ideia zen konzertu bat antolatzia, eta ekarra dugu e, demodeko artet e, elkarte bat, e, jendeak biziki maitatu duena, zenta ez da biziki ezaguna iparaldean, Eta biziki idea izena dute buligo kuek e, horiek ahaztea, aurten zen hori berez zitasuna. Eta biziki be, denbora sarmanta ginoen, denak bizikiuntza basatu dira, beste horretan. Segitzeko, be, antolatzen ditugu, be, kultur mailan ainiz, zainiz gauza. Ebe, Jondoni Martineko bestak nahi izan ditugu berriz piztu, zenta Jondoni Martine da lagesoroko patroina. Beraz, uh, bel, garaian bestak egiten ziren azaroan, gero, bo, hainitz uh, hegitan bezal aldatu dira eta udari buruz uh, pasatu dira. Bina, nuk, guk uh, nahi izan dugu pestauriek uh, piztu. bez soktu ditugu uh, ondoko urtetik segidan, urtero, urtero, azaroan, jondoni Martineko bestak. Besta oitan uh, zer egiten dugun, be, egiten ditugu beti antzerki bat edo bi, danzaldi, kantaldi, eta beti uh, bon, kultur mailan uh, euskarari buruz, kultur mailan uh, gomitatzen ditugu talde batzu, uh, beste hoien eta bazkari, eh, beti bezala, badira ere bazk, konzertuak eta bazkariak. Gero begin ditugu ere uh, be, literarekin uh, lotuak diren uh, ekitaldi batzu, uh, li buru bat zuen uh, ahokespena, gomitatuz uh, idazleak, gero cinema mailan ere berdin, komitatuz uh, egin dituzten, euskal uh, uh, filmak egin dituzten zonbeit uh, jende, uh, beraz uh, gehiago kulturari buruz eta bertxurari buruz ere antolatu ditugu, bertxu xapelketa batzu, Hernando Nenazari antolatu dugu uh, gero xilabarekin ere, bon, bertxuari buruz ere hainiz gauza antolatu ditugu, kaxik urtero uh, antolatu ditugu. Eta ere, antolatu dugu uh, larogoita bederatzean, kantu xapelketa, helduena, trinketa saetxean. E, e, Hori, uh, gero larogoita amabian behitz uh, uh, autobus bat uh, montatu dugu, joiteko uh, katialin abanz eta arantxarekin gazteiz erat ho, horriburuz, bazen finala bat nun parte hartzen ginoen. Eta horreta gurekin, gure irratiarekin, zier esker antolatu dugula ere, aurkantutxa pelketa lapordikoa beraz, uh, dionen mai atzian naski, da okay. rakasta eta mil esker, gure partetik. Uh, segitzeko, behar behar kulturarekin jahitzeko, zenta ipatu beharko dugu ere kirolata Euskara, okay. eta ikusten dugu, Euskararen presentzia eta hotel horren bidez, ta hotel horren esker lagisoro naskeko, aktualitatea horrela ez, pixka bat irratietan entzuten dena, behertsua, kantutxa pelketa, kantua, aipatu ditugun uh, gauzak, bon, jol hori zinez eh, importanta da zuentza eta txikitzia hemen lagisoran. Hori, ah, esagu, hori da, egia da bon, hainitz, hainitz gauza, hainitz ekitaldi egindutugu, egindugu ere muso sapelketa batzu ere, Horiek denak, bon, be, euskaraz eh, mintzatzeko eh, garaia maiteko ere. Bedaz, eta san martinen eh, bestakari, beraz hori oh, eh, abiatu ginen eh, kirol, kirol eh, Lashterketa la, la bat egitea. Nain gineen, uh, Larexoko Itzulia egine, Hameka kilometro. Hameka... Uh, bedaz San Martineko bestak beti Hameka nida. Eta nain gineen, bedaz atxe manginuen, uh, Lashterketa bat egiteko, bedaz Hameka kilometro bat egitea. Ta bedaz hox, uh, sakit behar behar hama huxtez egin dugu hori, eta lehenik bazen bedaz uh, Hau rendako itzurikipi uh, bat, kilometro bat, jodi, ben, beraz, adinekoekin uh, kon, kontrolatua, eta gero bazien uh, beste kurtsabat, beraz, uh, bost kilometro, eta et gero jameka uh, kilometroak. bat. Geyenaz, uh, berreunt eta berrogoi eta amaz, uh, lasterka di, beraz, uh, Ta, gero, hori gelditu zen? Markatu, hori gelditu zen, ezen eta ez izi gerri komplikatu behar izan zen, ezen eta bide handia berginu in, e, bi aldiz pasatu eta horrengatik, e, sekuretatea engatik e, utzikinu in. Justu bez, eh, kirolata eta Euskara, hor eh, segitzeko ahlo ortatik, ala ba, kulturel kertea da, beinan eh, Kirolari lotzeko, Kirola zen ere, zubi eh, bat berdin, eh, Filipe Goietz eh, eskora zabaltzeko egiten eh, zinautan eh, zi ostion? Bai, hori or izan zen, eta egiten alginen kari kultura eta eskora, mana ez ginen, ez ginen, eta nahi edo, ez ginen entzun nahi edo, e, ortan mugatuaginela eta basen hori ta française certaine maitel un vecteur eh, il ça était l'altsener eskolarendako eskola geratzeko eskolaren erabilpena ere aipatzeko sene be be kiru eta ola antolatutakoen ite ideia batzuk kan ginituen ben baioka be aurkeztu lasterkaldi hori San Martinez que lo antolatutakoen ere uh, San Valoya ere uh, gilles, tur, gilles, le tournoi tournoi l'ingress de eta horrekagaz eginituen bon chocolatif amatoa que l'arcade d'Insiden uh, Marius Trezor ordean oh, oh, dintzen, alen jirez biztan dena, elduzen, ez dakit zomiturtez egin ginen hori, eta elduziren, hau uh, gazte batzu, eta zango balobi eskoletan zirenak, eta xapelketa bat egiten zu den, eta bon, eskoala xartzen ginen, orkesplena egiten ginen eta mintzatzen ginen laik, beti be, lehen uh, galera eskoalaz egiten ginen, itzultzen zultzen frantzesez, eta xarrazten gure izkuntza ere, holako ekintza batzutan, eta guretako zen, ara gure helburua zen eskola bizi ah eta garatzea, eta erabilpena erakuste ere hizkunttzuri beste hizkuntzak bezala erabiltzen altzirela, azkenian, Zenta garaai hartan ertentzen eskola eskolatzen dako bezkor da, Be hizkuntza bezala egunggusiko bizian erabiltzeko. Eta ora, kirola zen posibilitate bat eta gero izan ziren ere dantzak ere... Antolatu genituen mutxikoa mutxiiko ikastea, jende e, gehienek zakiten mutxikoa danzatzen bat ere. eta kursu batzu izan ziren nola tak enttzen bat urte ez, jende helluek mutxikoak erakuskeo.eta horere zen bide bat eskola zahazteko zentanhau. Bon. E, artzakak eta eskola ze maitira, maiitzira, eta horuri esplaketzen. Ta, de, eskola etzakitennek e, hala, Entzuten-tsuten eskola, ikusten-tsuten, edatzen hartzeko eskola hitz e, batzu bertzela ikasi, eta emekie emekie. Te izan ziren, ere uh, eskolarazko kurtso kurtsu batzuetze, ere e, antolatu genituen, aeka eta pelenean, elkarte eriko elkarte, a, a, alfabetatze kurtsoak Eta ara, egin gintin olako ekintzara, pentsatuz beti, gure ardaz nagusia zen e, eskola kultura eta hizkuntza. Hori, garatu, salbatu, garatu, eta bizialazi. Eta beste beste bide batzuetik, baster bide batzuetik, beti, beti eskora sargaztea, eta hola, antolatu ditugu, hanitz gauza, gero, ditut gera, gero behar bat denak memoria, baina ez urte guziz antolatzen ziren, baina beti berritasun bat, irekidura hori erakusteko, eta beste beste publiko bati irekitzeko eta bete hautatu sola bai izan ziren ere ebon kontzertuak eta ekaragazi genituen ere uh, kanpoko kanttari batzu egotzenismo labodeek afi izan ziren arabako Nadahau Anitz izan ziren. <gülüyor> Mendi ateraldiak eipatu behar dira? Ja, Michele, hori bai. da? Beraz, mendi ateraldi batzu ere, eta antolatzen ginituen, urte guzieza, eta baginuan egitarra huabaz urte baka utxaren zat. Normalki, borzpasei ateraldi eta bon hemengo mendietarat, bizten da. Baina ere, baginuan gutizia hori, hegoaldeko mendibatzuan ezagutzea edo provinzia batzu ezagutzea hobeikiago. Eta halan hola hartu ginen eta harremanetan e, bizkaiko talde batekin durangokoa, tabira, eta errezebitu ginintuen hunatetorri zirelarik mondaraingo mendia egitegra guk errezebitu ginintuen hemen. Gero heiek beren aldetik ere gu errezebitu gaitituztean, han izan ginen iteko anbotu, gorbeia eta horik oro. Eta hori, uh, bon, ez aukzen ginen uh, eskabaten bitartez, espede itzen dena, eta hantzena eta durangon, eta haren bitartezan jarri ginen horrekin jarri manetan. Hora. Gero, bon, uh, izan ginen ere, alabako eskualdean, <coughs> edo faroan, bon, gure guti zia zen ere, piskabat, edo gure nahia zen, uh, ezagutzea hobek eago gure eskual herriko mendihoriek. Te hori gure helburu eta antzen ere, eskola, eskola gizarte, eskola mendi, eskola kultura hori ongi hedatzea da sautzea. egitzen duzu hortan? Gutiago. Oraino gutiago. Denak ezauzainto zu. <laughs> Ez da utarmen da goberna adim bat bat txatzen. Betas <laughs> eitzen dugu pizka bat bai. Eh, pillo bai aipatzen duzu hormainuntana, ala eh, la rishoro la pour dindaustralis et courville, la porte reine a... Bekide aktiboak izan zistela? Ba, aktiboan ezen eta hemen, hemen sortu zen uh, Ideia, ideia beden, hemen la rechoron sortu zen eta jober uh, irri goienan partez, bo, anitzi ideia bazitin dadanik, or, orain ere behinan ba horrek sortu zen Ideia, la portaren portare mitzarraren egiteko hemen uh, usta ditzen ezen eta bat izan bezala, uh, hemen zen uh, uh, Egi, egi asko lapurtaren miltzara egiten egi zen uh, duela aspaldi. Uh, ideia zen hemen egiten den bezala uh, bastanaren miltzaraaren uh, uh, elizondon, hori, hori egitea hemen ere uh, lapur din, eta hemen, hemen go uh, taldean talde hitzek parte hartu zuten, sent a hasta penien meden uh, hamaboche de uh, bat kaxo egiten zien ta bakotsak bak, bak en heriba egiten zien uh, karobate bon beti beti chezitu horrek egite du bainan ta hasta penien uh, uh, uh, tiratzen zuten tira uh, bueno, ba ez, ez denak, mena bazen bena bo, bizpairu bon bomba uh, bassien ide paré idi apare Eta bon, orain traktorekin didatzen dute, orain. Guk beti parte hartu dugu, eta orain ere, bon, ez da, oi, ahunt kambiatu da, karoak ez, ez dira bedak, ez dira berdinak, beinan, bon, euh, guk euh, hanitz, euh, hanitz, euh, narrate da, parte hartu dugu, eta puliki-puliki plantatu karoak, he? Orain, bon, ez dira, bon, ez dute aski, hartzen, uh, horien, montatze, horien uh, publiki montatzeko. Karroak eiten zenituztelaik, hartzen pixka bat kitzika edo? Beti kitzika bat zen, ezan eta aktualitatean aktu, uh, bon, ak, ideak hartzen gintin, eta horrein orain horrein eh, orain ere hola, hola segitzen da, ba ba, beti kitzika eta kitzika gohozak ere egin ditugu bai. Lehen karro egin, lehen eta bat eh, hori zen izortaz, zen uh, Hor duan, uh, izi, usu hizia biziki garatuazen bat zen, uh, eta eginginin arako usutegi bat, hafen, usu, tegibat, uh, fe, usu izi, izi postu bat, uh, jantuen hizia, eta bon, ara, arako jantzi, jantzio, jantzi beze batzu ikilan, eta kutsiz, ara, emengo hizia, bilak altzen zela, bordaleko edo paiseko jantuen hizia, uh, eta hori xalatu genin, ara, emanda zaun, bon, untxea nola egan, karroa untxea apainduz, Baina, mezu ere, untsa, argiki, agertaraziz, bera, kasu bat. Oztokadak. Mendi ateraldiak aipatzen genituen Michelekin, eta nola aheman batzu garatu ziren egoaleko elkarte dojende batzuekin lan. Eta baduzu esen bat ere, gipuzkoako erri batekin hori da? Bai, orain bada, se, afe, espaldi, duzomit so orte, lea buru, donk, gipuzkoako erribatekila madugusen idetza, lea buru da erri, larres oroko, orduko larres oroko erriska txipi bat, tolosako iparalean no? hor, mendiari buruz kokatia dena, eta... Um, Arremana sortu zen, ebe, ustaitze eta tolosan artean bazen segidetza espalditik, Badan. eta badaino. Eta hor uh, duan, uh, arremanetan sortu ginen, uh, Luis Marintza Tolosako autetsi bat, eta... Eta aipatu zenarek ilan, hain harreman bat sortu uh, eri tipi batek ilan, ez genin erri ondi bat nahi, de, uh, engu lehineko eta berak uh, aipatu zaukun, bon, baziden, uh, bat ziren, no, amala orduak, bilaldi bat hoinez egiten dena tolosan aurte goziz, eta gu, gutarteko batzuek, hori luz palauek, parte hartu gilin uh, tenaldi hortan, eta uh, egon ginen Luis Mari intzan uh, etxian, uh, gaua pasatzen, eta bi onginen beraz ginen eta Luis Mari bidez ezautu ginituen lehaburuko kide batzu, ere hamala urduak eiten zituztenak, oidula bazuten, eta gazte, ondoko errikoak ere gaztelukoak, eta horak, edo, bukatuta, eta arremanan txartu, eiek ilan, eta horak sortu zen lehen uh, Lehen nahe manak, gero, hori landua izan zen, elkartean, hotel elkartean, eta eta hola sortu zen, eta geroztik hostik, urte horoz uh, ikusten gira han eta hemen. Uh, Aldizkai e, urte berian? Urte berian, uh, ebiltzen gira, ez uh, dakitzea, sedatetan, ehan zidut, Uh, api hilean, ba. hauri primadera primader han, han, han imiltzen gira, han, a, a, api hilean edo. Eta gero, harrizko zubiko beste hortan, urte guziz, zeldu dira uh, oitamar bat, beroi bat uh, jende antik gurekin uh, bazkaiteko beste egiteko egiteko. Hola, hola sortu da arreman hori, eta aldiak eiten dugu elkarrekin, eta ara, uh, azken ean uh, lagun bilakatu gira uh, eiek iran, uh, elkarte arreman bat bano, gehiago bilakatu da da zinez, lagun laguna laguna lotula bat badazu zer ekartzenu ala kochine zabatek egin ditugu hemen be San Martin beste tanta jintzi eta uh, ai uh, proba batzu, xagalakango xagalak kagasis uh, eta zen ba, erakuste da kustea hemen eriari nun beitan be uh, eskolegia ez dela hemen bakarrik kokatzen zetela bai iparlea daitzen dena hori bon uh, denetan bulugurtzietan txartia da, hori bainan e, garaian, ahiparralia apaitetzen zen zelaik, eran aizina, e, e, xoko hau baino, ahondiago zela eskoleria, eta zen, be, modu bat, erakusteko, behara e, badira beste erritipi batzu, eskola zari dienak, eiekilan mintzatzenan gira, eiekilan kulturberdina partekatzen nugu, eta, ara, zen erakustea, ere bat hori. irekidura bat, numeitan beti, beti hori zen... E, e, Hot, guk taguka uh, uh, kulturgilek beti uh, beti akus enfin beti be edo er ertsiaginelak ertsiaginelak eta no eta beti izan nagure helburua be idekitzia ta larakustea bester ta hemengoak eta be kanpotiare ere era akuste bat direla eta Mugadeitzen den horren bestalean, badira, bestelien den bazuk, gu bezalakoak. Eta ara, hori zen, pixkat gure elburua hori zen, eta gero, ara, bilakatu da senidetza bat, ofiziala bilakatu dena uh, 2000-lauean uste uh, eut, e, bi errien artean, bi hauza pezen artean, uh, konbeinio bat izen petuz eta, bon, erran behar da, senidetza uh, ofizial hori ez dela biziki iztula, bizia ondirik, uh, guk dugula, ide saiori utel horrek duela eremaiten eta biziarazten hizkuntza bera ertzentzioren eh, marrito importantea da emengo eskualdun batzuendako dako, dunak berda da eh, hango eskora pizkatez berdina bali bada dela dela bai eta bai gipuzkoakoa jan berda guretzat comprensi zure dela eta ora e, bai berda jendeari ezagutarazi besta, mugaren bestaldean gure hizkuntza bera dela e, indar txipi bat egiten balin badugu, denak elgar olerzen dugula eta importanta dela, Euskara bera dela eta gero eta gehiago olertzen girela elgar ikustean. Horri lotzeko bai, Filip, herriten ziru. Bai, Horri eh, lotzeko bizkabat, bai, gure helburua bon, aipatu eh, dugu, behinan... Uh, Elburu hori etzen, uh, elkartean etzen, uh, etzen biziki, uh, uh, etzen hoxoki honartua. Batzuek, hotel hori horiek batzuek, eme mentu batez, uh, utzi dute hotelore hori eta beste elkarte bat uh, montatu dute, nun uh, Kirola iten den, uh, antzerkia eta kultura iten den, mainan kultura gehiago francesa, azkenian. Hortako, uh, uh, Gure helburua txikitzen ditugu eta usteut eut ez dela bateria da bazia hori badakigu eta berkodugula luzaz lan egin eta ondoko belan olideak dutela eh, segitu eta ez da ira bazia. <tipen> Bero hori elkartaren berrogoi ari, ari gira hasteuntan, guri ratian, hainbat kide nerekilan, de brut gira, eta bon, mis, Michel entzun zaitugu hasteuntan, eta bitzor du importanta ere aurten berrogoi urtean markatzeko, hori uh, bezala, eta argazkiek laguntzen dute horretan, hori ere. ere, bat argazki erakusketa, antolatu duzue. Bai hori bera, Bez, hastetik eta mitzatzeko, uh, eran behar da, bon, nizala bat ere argazki profesional bat, baina e, betidanik, bereziki gazte denboratik, e, maite ukandot beti argazkien hartzea Eta, bon, memento batez, ere e, egiten nituen iaurek ere argazkiak, surita beltzaz, e, etxen ukan ere gera beltz bat, bai oso, bon, bazen beti zerbait magiko zerbait ateratzea argazki horieke. Bon, dena den, e, argazkiak hartze nituen e, maiz egiten gini ekintza ekin tza pesta, eman, peshta, eman dezagon, uh, mendiateraldi edo uh, edo zoin gauzetari, karrezkerratzen ituen. Gero beraz, uh, eta orduan, bedaren, uh, agrazki hori goro bildu ma batzutan ezartzen nituen. Uh, garoko denboran orai ordina gailuetan ezartzen da. Baina, uh, bilkura batetan hemen hotelu horiko ikideekin, ukan geroen, bon zerregatik ez ginion eta baliatu behar, hor bat bon zerbait, baliagarri eta beraz, bon bildu ginen, uh, elgarrekin, ikusi pixka bat agrazki hori goro, Badira, hainbeste, hautu bat egin behar baitzen, eta beraz, bonga, gurekidekin, lagunekin, hautu lehen bat, hautu bat izan zen, ikusteko ziren adirezgarienak erakusteko publiko bati. Eta beraz, e, deliberatu ginoen, beraz, erakusketa hori egitea, e, aurten e, estrinatia izanen dena, heldu den hilabetean, irailaren ondajean, eta hoja... Hemen batean artikulu batzu ere eman dituzu, Piskat Prentxako artikulu batzu, bai. nola usatoa izanen da erakusketa hori, bai. ez da um, raspresto ino uh, gauza bat behar dira egin? Bai, e, hor ditugu lehenik eta bon bizpahiru panel eginak izan direnak, eta izanen dire hamar bat. E, hor gara duzu eta e, panel horren haitzilean elkartasunaren hastapenak dira, eta egia da, hain artikulu ere e, imprimatuak izan zirenak, agertu afisa batzu eta ere. Bon, ordu haietan idazkari lintsan hemen eta talde hor eh, hoteloriko de idazkaria eta bezaz dokumentu horikoro atzikitu techen eta bon eta horra ateratu ditugu ta horitzapen batzu emandauzgie VG eta bon horra hartze egzin dira bes artikuluak Ara ez dira gauza bakarrik arinak ikusten dut Echemiatze, uteloreak jardukitzen duela frančas prentsatik ehtiak. Dena bi duzu, zenta explikatzen zinuten bezala, beror juhtez. Shistak izan dira eta ustopoak ere? Izan dira memento txakak edo zailakak. Baina ere, bongaz dira denak hortanen uh, gelditu behar, eh? bat ere gauza politak izan dira. Be zen bana izeen dira erakusketa atan. Hammak bat izanen direla. eta beraz bon, uh, ikusi zain aktivbitate zain gai erabiltzen ditogo, izanen bat uh, kirlaren emundana, beste bat antzerkiari boroz, bersolularari sari boroz uh, eta besteholako. Eta nun ikusgai gai izanen da? Ez genaldia kaperan entzon dut hori da? Eh, kaperan hori, seminario ohiko kaperan hori izanen da Eta beraz, Irailaren, Hogoita... Hogoita, Hogoita batean? No? Hondararen igunen Hori bera bai Eta oh, hori ikusten halko dira, beraz, eta bon... Eta gero ere atxiko dituko horik, ogoitza femezara ha, Han ikus gai izan bat denboraz izanen da? Igunez hori oh. Igunez? Eta gero ze de Niten alko da, e ikusterat. Bai, dudariga be. No, ba, akide bat, nahi duena mintzatu, haste-astetik. Hortako <gullo> <gullo> <gullo> helo nizuele ganda. Hortako helo <gullo> nizuele gordetzen daz, jertzitena ondo. <gullo> oh, <gullo> Beresiki, antzerkia eta uh, iauteriak hortan zu. Antzerkia eta zubera baina. Iauteriak berriz hasi ziren, hafen, zanpantzak. Hori, uh, hasi iauteriak uh, zanpantzaren inguruan hasi dira Larego eta marrean, orako zerbait, eta orduan etzen, bon, Filipeko estian haipatu du, kaskarotak egiten zituztela hastapenean urte bat edo bi urtez, menan gero hori e, intalatzek hartu zuen bere gain, eta bon, hara. Eta orduan etzen oin oidurari sortua zampantzaren inguruan, eta eskoletan asia zen kanbon eta orako gauza batzu behinan. Hemen hasi ginen uh, zerbait jauterieri uh, buruz, baina uh, uh, jenden hauseak, uh, hotelorekoak eta bilduz, eta gehi gaibaten inguruan hauzi ausi bat uh, idatzi, eta gomitatuz eskolako beste eskoletako haugak, eta ere erakasleak, eta edatuz beste, beste elkarteri, baina ez ziren togzen, baina hola da... Uh, Garaian, euh, bakarrik bon, gu ginen hor, euh, karrikan ibiltzen eta ala, euh, alere mozorotzen ginen. Eta hori gelitu da alere, euh, jende nausiak gehienetan ez dira mozorotzen. Dira beti, beti lotuada horri. Minaguk bon, alere euh, parte hartzen ginen eta bon, zerbait muntatzen ginuen Egiten da gaur egon hori? Ez, bai behiz egiten da, behin eskolek hartu dute bere gain. Ezutena ez onartzen, garaian ian, -e ez zuten egiten, eta gumita bazuten. Eta, bon, hala, hotelorek zuen egumita egiten, beraz, bon, hala, beraz, guk ginoen egiten. Hale re, hauk bat eskola pribatutik etortzen ziren, eta, bon, mm. Idan, Eta edatu ginoen ere, e, seiatu ginen, e, bon, ikusiz, hauzea de, dena eskoara seginez, ez boela, arrakasta hondirik. Hautxi e, mautxi bat egin ginoen, e, batakit, laminako zomait, e, lehenago hoteloren tzirenak, alere indar bat egin zutela. Afeindak bat, uh, sartzeko, eta ere, uh, muntatu izan ginoela uh, bizpeiru urtez, bedaren haiekin. E, bez erdi frantzese erdi eskola ez, meina, ala, behaz, uh, atzen gintuen uh, erriko gaiak edo, bon. Ba, justu, antzerkiak, badu... Uh... Liku bat, ere, historian, gero orti beste alde eh, zanpantzak baino aratago, ere antzerkia garatu zuzue, edo bedaren talde batzu gumitatu edo zuek ere montatu zuzue zerbait antzerkia bat? Bai, uh, izan da, baina no, biziki egokia da hori gure gure taldeari, ametsitako lukinkak. Bai, garatzeko lukinka horiek, zer? <laughs> <laughs> Hala behinen. Bai Ba, izan tzidean bizpai du uh, antzerkitzu izan tzidean orduan, eta, bon, or, uh, batzidean ez, ez bakarrik uh, emengo lagesoroko jendeak eh, izan gentzidean uste itzeko batzu, hortan uh, bon... Auzo egitakoak. bai. Eta mm -hmm. hori ze noiz emantzinuten? Largoi, largoi, gegagena mazkada, no? Bai. Zato, zato, marijo. Ametxetako lukinka zariz izte, zahantzi behar iduriz, lehen urtean xamparro gure lagosohar batek eman zuela ideea eta egin gintuela antzerki labur batzu, ametxetako lukinkak beste orren, gai orren inguruan, baziren ziren antzerki labur batzu, gu honik ere, Eta hori zeniz, Xamparro uh, beraz, uh, Jean-Pierri Rosbergek, uh, parteak zen zuela gara jartan. Ez auzu galen zuri izena? Michel? Michele. Ah, mm Hala, -hmm. Michele ekin ere. <laughs> Eta uh, itxulia bokatukot, urbin lukuniz, uh, Marie-Andre eta Armanetaik. Bururatzen da gure ostokada lahi soron, de brute geangira hotelorek kulturel kertarekin, berrogoi urte ospatzen baititu, gora beharak izan dira, baina gauza honak eta eskuararendako antolatu dira eta antolatzen dira beti, eta horak oh, zuko gira saio bukera, baina lenik egoeraz mintzatzeko, hainbat gauza entzunitugu haste untan, Eta egia da, behar zen barimada, gaurko kontestua, lagri xoro. Ez dela, pintsut, jende berriak, kanputik populakuntza berriak badela, eskuarra ondorioak, eta bon, egoera zuekide bezala uh, hoteloren. Nola bizitzen duzu egoera hori, zer da zailena edo erronkak ere badira behar badagoen inguruan? Uh, bai, ez da beti errez, uh, egia da, oa jartian uh, hotelorek izan duen jolori, uh, beraz eskoara, biziara, aztea ergean, eskoalkultura, biziara, eskoalkulturari liku bat eta ustea ergean, ez dela gauza errexa, Lehenetzen ala, benan gaur ere ez, erran nezake, uh, zen dako, behen de eskoaradun uh, eskoara uh, gisa batez geroztak gutiako bada, best alde <coughs> da gazteak eta, ba direla, guai, errostak eskolatuak uh, direnak, Baina ez da errez, alare kultur ekintzak eta eskual kulturaren guruan eta egiten direlaik ekintzak, jendea eto jaraztea. Ara, um, bada jende kanpotiak eta uh, hain itza, horiek ez dira beti, ez dira, usu ez dira, gehtzen, ez dakitzea itxura dugun uh, haiengan, ez beti hain ona eta hizkuntzak sortzen du uh, moztura bat ala eskola osoan egiten ditugu gauzak hori bilakatua da pixka bat gure uh, marka, erran ezake. Euskaraz komunikatzen dugu uh, ere bai, hori ere ori nahi dugulako, eta uh, jendeak ez du beti bon, ulerzen, ez du ulerzen ere zendako, nik eztatu niz mintzatzen jende bat zuikin, ez zutenak uh, komprenintzen, zendako, ez uh, ziren gauzak itzuliak, zendako, ez zen Francesko parte bat bederen haiek uh, hobitzeko or gizan, eta uh, voilà, ez da guk uh, baztertu nahi ditugu baizik eta uh, euskara Euskaraz osuan, Euskaraz utxian, Euskaraz usteko delako. Beste galdera da, alabarit, zele biduna, ginen uh, otte dira jende horiek. O, hori da, pixka bat uh, oktako merezidu segitziak Euskaraz uh, utxian, beste elkarte bat zuetan badira olako gogoetak? Ba bai, gugueta ere hori da, nik ez dakit bai, egiten balira frantzesezko itzulpen bat edo gehiago ginitezken ez dakit, eta hola sigitzen hori beste galdera bata, baina dena itzultzen marima da, dena beti eskaintzen barimada frantzesez ere, unda jen diak ze ahazain luke eskoraik ezteko edo eskoraara joaiteko. Ez gira oztaratiak baitez bada gure galderetan, baina hori bada eh uh, ritenaldugu ere entsatzen girela herriko etxeari bigira herriko etxea zeinolaran instituzio bezala herriko etxeari herriko uh, joaitera gu uh, hotelore eskora alkarte bezala biskat uh, akula tsaille bezala ere eta herriko etxeari eskatzeko eskolari buruz uh, indar batzu edo egin uh, ditzan uh, adibide simple bat euskaraldian parte uh, hartzia voilà. uh, egin du parte hartu du bon voilà baina uh, oraik juposatzen du gure partetik ere uh, Uh, aski erregularki haien garaioan giten eta hori uh, izan giten ere, erregiteko, guk, nahi dugu, gu elkartea, ben angin zarte erritar bezala, ere, nahi dugu eskuarak getuki batukan ukan dezan uh, Lajexoro egian. Pesta, kumitea usten dueraik Lajexoroko gazte batek, ondoko urratxa dia, sartzia hoteloren, edo, pretseski, behar li tazke, oita urteko gazte gehiago, nola da, edo da hori bezala behar da, Behoi urtetik goiti dela edo badai itxura hori ere, kanpoari begira? Efe itxura eta realitatea, eh? egia da hori gure gaurko nola erran uh, piske bat, keskabat ere dela. Uh, Oter hori elkartean gaur egun dena gira behoi, beho goita hamar jendiak, goitikako jendiak, uh, erran edut kideaktiboak eta gazte gazterik, ogoi e, urteko gazterik, e, ez da, baita espada, baditugu laguntza emaitera eta etorzen direnak, gure aurrak edo urbileko gazte batzut direnak, baina aktiboki parteak hartzen dutenik, ondaren e, ez da, berangero, bon, ez da get, hori da ere, e, nola egin horoko e, jaden gauz bat, zaila da, beraz, bada, behar goi urte bizidela hotelore elkartea, saila uh, da irautea hondarrian deia or goio fan berrogi urtez idandu eta atzemaiten dut animaleko lohpen bat dela hori, uh, oa jaintzina segitzea, segitzen du, ez da baitespada arazorik, baina uh, gazte-gazteak hortan sartzea, zaila da, gazteak uh, badira, egiten dituzte gauzak, interesatuak dira euskal gauzetan eta hori, asteko badira hola direnak, uh, baina uh, beren gauzetan ariko dira, beren moldian, beren elkarteetan, beren gauzen egiten, zaila da guri uh, emaitea ola, haien eskutan muztia guk hoiartan egiten ditugun gauzak, eta he, haiek segitzea, uh, beste baztruk ashidutena voilà eta hortan gira piska bat hala nola transmititu nola shigida bateman nola shigurtatu antzina sigituko dutela guke egiten duten grausak ez bat ere ez da jana hala ez da irabazi hori ostokadak araskiera kusketa ere orrizanenda berbadak jakitiko nundik Uh, eldu giren edo eldu den, uh, norat buruz juegiteko, beti hori ergeiten da. Bena, azteko, uh, gazki rakusketa da, itzok bat, aipatu duzuena zuena, buru hilaren ugo, joita batean iraganen dena, uh, ondarearen egunen karietara, ta eman jaunarena. Bo, urtean zehag, uh, ala, 2008 alauan, eh? izan dira ekitaldiak, izanen dira ere oraindik dik berogoi urtean markatzeko? Bai uste naipatut ekitaldiak usailakoak izan dira usailakoak eta usailakoak fiska taberastu ditugunak aipatu du bereziki arrisko zubiko pesta hori uh, bisiki pasatu dena usaiako moldean baina ekitaldi aberatso aurten eta biherren partia uritigo uh, edo urrioa uh, builetegoite izan da urtegundar hartio izan dira horre usailako ekitaldiek bainan fiska taberatso gurei duriz Eta itzordu gehioreken. Gostean, haipatuzo ondaregunak izanen diela, bai hori lehen itzordu bat izanen da. Beti uh, antzerkiaren ingurian uh, bi itzordu izanen du. Uh, iesi antzerkia ginen da urri hortan, haipatuzo datak eman entu. Minian antzerkia ere ba, Milanantzergia uh, bilaren lehen aigerraldia ez du hemen, bilaren aigerraldia lasorri izanen du. Hori antzerkiaren inguruan, ohiko gauza beti bertsuaren inguruan beti azkeneko hamar uh, leheno azpalkiko urtetan bertzia aipatu izana da hori. Arriskuzubi zubian beti pertsuariak jin izan dira. Arriskuzubiko basta bazkarira eta Bertsu saioak eizan adirabak eta Azpiaga, Lopategi, Michel Xabador eta horiek kantatia dutela hemen, Harriko Zubian Alkat eta Domenik Espondere usu, eta azkeneko urtetan, Bertsuariak beti, bi itzordu horiekin, bat Bertsu pilota iten du Harriko Zubiko perta egunean, hemen plazan, eta saio bat egiten du, edo bazkari edo afari Bertsu saioa iten geni. eta azkeneko 2 mila eta hamabitik goitik Eta azkeneko sei, erganezak, sei zazpi urtetan hemen debut egiten da bertsuk krakada moldean. Eta aurten ere zehurtatuko dugu. E, beste aloh bat ere filma, filma bat hori uh, usian egiten duguna. Eta aurten bizka soro, jadanik anitz pasatu da, argasta handia badu eta oiartzuna badu, da, lotura badu gure... E, e, e, e guke gure, gure elkartearen siedeekin, uh, eskoaran eh? ola atxik eta ezpikatzen dituenak uh, hausturo batzu hizkuntzarekin. Beste alohu bat ere, konzertuak, hori uh, konzertuak otelorek aspaldi, egin eh, izan ditu kontzertu uh, ospetsuak ere, talde aski ospetsuekin, uh, bakit suutagar, tremont tremontz, trementz, bakatu, Eta talde batzu, Benito Lertxun direba, dinak izan direla, eta orten... Uh, ...konsertu bat izanen da, zaruan, oi eta iruan... ...hiru, uh, hiru taldekin hori gazte kantolatia, eta hori de... mari hala. erten ziren ...guri plaz egiten dugu, gazte batzu plantatu dira, eta beren ideiarekin, eta beren... ...bere gautatu talde batzuekin, eta inen era. Programa, baduzu? Uh, programa baut, goguan ez, baina baut... <laughs> uh, ...za, blon izaneko talde bat... Mugan, donosteko talde bat, eta gero puntu kakotx. Hori, mudan, bilagatzen ari den, gazte talde bat. Tala egisoak bat, parta ide. Baterian, <laughs> ez? Ere <laughs> Eta azken, azken gauza, einen dena, ursailan hau ira azkeneko hamar bat orte edo baden, olentzerorekin egiten dugu, eta uitura hori begiz, eta hori abendu ondagohtan. Azorren hori eta iruan konzertuak, erranduzu urrian antzerkia, dataz finkoa baduzu? Bai, uriaren uriaren uriaren, beraz, eh, ietxi antzerkia eta garazten dugu. Higande Aztirian. Eta Bizkarxoro? Bai, Bizkarxoro izanen da Azaruaren uh, Hiruan. Igen dago izan, beraz, silma proiektatzen da. Eta ondutik izanen da Mintzaldi bat, beraz, takibususen, baina Bizkarxoroko egile edo aktore bat, eto da Mintzatzeko filmaz. Nuna edatuko da? Gelaundian. Gelaundian Gela einen dugu, bai. Gelaundian. Boa? Tzuri egin adugu, eno ustez. Eske ertu hemen eh? kaxika mahbat kiderekin intzen haste hontan hoteloreri urte betetzean ospatzen eta uh, ospatzen opatzen eta desiratzen uh, diot mileskenxer xiher uh, denek Mil eske ertu conseiltu